Хто їх там знає тепер, отих дам і кавалерів? Чи були вони насправді такими, як у книжках? Але Софії дуже цього хотілося. Вона б за любки одягла кринолін і закружляла залою Екатерининського палацу. Але де його той кринолін узяти? Та увечері в ресторані їй довелося побувати в ролі королеви та ще й із чималим почтом. Степан влаштував вечірку на честь приїзду нареченої, запросивши кількох нових знайомих, двоє з яких були киянами, двоє з Москви, а один геть таки з Новосибірська. Чоловіки хвацько пили, стоячи за дамс, демонструючи найвищу міру захоплення вродою. Нареченої свого нового друга. Після ресторану трохи захмелілий Череватко провів Софію її номер. Довго не затримуючись, поцілував, обдавши хмільним духом, і пішов до себе. Хлопці чекають, незручно. Не можу затримуватись, бо обліко-мораліко – це дуже важливо». Оцього Софія збагнути не могла. Які моральні принципи могли перешкодити закоханому чоловікові провести ніч із коханою жінкою? Хоч убийте, вона не могла вигадати жодної на те причини. Одна підозра, правда, почала закрадатися її у душу. Але те, що для іншого було б вадою і навіть трагедією, що дочереватька виглядало манною небесною, не може і чудово. Власне, Софія дякувала небу, що все обернулося саме так, і що Степан залишає її саму на ніч. Хоч таку ціну за Ленінград вона в душі вже приготувалася сплатити. Дні минали, проте все йшло за тим самим сценарієм – екскурсії, обід, вечеря в ресторані, цьом-цьом на прощання, добраніч. Напередодні новорічного свята Степан обережно запитав, «Софія, що ти хочеш одягнути на Новий рік?» Софія показала одну із своїх іще зовсім пристойних суконь. Степан нічого не сказав. Він повів її до якогось особливого магазину. У невеличкому відділі вечірніх убрань їй показали кілька. Софія ледве не зомліла. Вона залюбки б вибрала усі, але зупинилася на оксамитовій сукні волошкового кольору з глибоким декольте що низько відкривало її груди і підкреслювало круті вигини стегон. Скільки за неї заплатив Степан, вона навіть боялася питати. «Софія, сьогодні увечері ти повинна бути найкрасивішою». «Я спробую», – вдалася до кокетування Софія. Вона зробила зі своїх золотих кучерів високу зачіску, пустивши один локон на оголені плечі. На шию одягла великий золотий медальйон – мамин подарунок, в якому колись було два портрети – Ігоря і Наталочки. Тепер залишився, звісно, лише один. Коли Степан побачив Софію в новій сукні – він попервах навіть не знайшов слова. Ну то як, Степане, не зганьблю я тебе перед товариством? З тебе, Софія, тільки картину писати. Отаку, як у тих музеях. Ледь промігся щось видушити, занімілий від захвату Степан. За дві години до Нового року Софія під руку із череватьком переступила поріг зали, де зібралися на святкування відірвані від дому із сім'ї слухачі партійної школи.